Додзіньці називають англійським словом «circle» – гурток. Зазвичай на ярмарку презентують себе близько 35 тисяч таких гуртків. Оскільки простір ярмарку обмежений, існує суворий відбір і лотерея, що визначають, яким гурткам дозволяють брати участь, а яким – ні. Зазвичай на ярмарок потрапляють від 50 до 70% охочих. Продавець платить внесок приблизно 10 тисяч єн – 100 доларів США – і отримує виставковий майданчик площею 90 на 45 см. Це звичайний маленький прилавок, але для натхненних продавців і нетерплячих покупців – це місце, де здійснюються мрії. Іноді, хоч таке буває нечасто, продавцеві вдається через комікет прикласти собі дорогу на конкурентний професійний ринок. Рідкісний випуск популярного додзінсі на аукціонних сайтах можуть продавати в, рази, в разів 10 або 100 дорожче, ніж спочатку за нього просили на комікеті. Проте більшість гуртків просто продають відвідувачам ярмарку кількість своїх додзінці, і це їх цілком задовольняє. Та в деяких гуртків є віддані фанати. Потенційні покупці квапляться до їхніх прилавків із самого ранку, що не відчинять ворота виставкового центру. Порядок під час проведення комікету підтримують волонтери. Зазвичай на фестивалі чергує близько трьох тисяч волонтерів, і їхня робота вражає узгодженістю і ефективністю. У документальному фільмі на каналі NHK 2015 року показано, як волонтери впродовж однієї години розставляють близько 6 тисяч столів для продажів. Видовище схоже на танець, просто вражає. Крім продажів до дзінці, комікет вирізняється ще й однією особливістю, що зробила його знаменитим – косплей, костюмована гра, учасники якого носять костюми відомих героїв аніме або манги – і позують для спонтанних фотосесій. До Міжнародного виставкового центру косплеєри приїжджають у звичайному одязі, адже герої аніме «Перли дракона» або «Наруто» навряд чи зможуть зайти до вагона метро, не викликавши здивованих поглядів, навіть якщо це відбувається в Токіо, і переодягаються у своїх персонажів, тільки коли потрапляють у спокійну і безпечну гавань комі комікету. Зазвичай на фестивалі буває близько 27 тисяч косплеєрів тобто приблизно 5% від загальної кількості відвідувачів та учасників. Косплеєри докладають неймовірних зусиль, щоб перетворитися на своїх улюблених персонажів. Навіщо вони це роблять? У документальному фільмі каналу NHK одна з дівчат-косплеєрів каже, що їй довподоба відчуття переродження, яке вона відчуває в процесі косплею. Скромна офісна працівниця перет... перевтілюється у персонажа аніме, стає об'єктом уваги і захвату палких фанатів часом комікет поступово перетворюється на міжнародний захід. У 2015 році близько 2% відвідувачів прибули з-за кордону. Очікують, що найближчими роками ці показники зростуть. На фестивалі працюють волонтери, що розмовляють кількома мовами. Сайт комікету подає інформацію чотирма мовами – японською, англійською, китайською і корейською. Роботу фестивалю висвітлюють міжнародні ЗМІ – CNN, BBC та інші. Відео, яке демонструвало неймовірно дисципліновану, розумну та спокійну юрбу відвідувачів, що терпляче чекають, коли можна буде зайти до виставкової зали, де відбувався комікет, викликало міжнародну сенсацію. Проте, незважаючи на підвищену міжнародну зацікавленість, комікет зберігає багато суто японських особливостей. Вивчення цінностей і поведінки учасників комікету, показує цікавий комплекс моральних принципів, що перегукуються з філософією Ікігай. Головною рушійною силою для учасників стає радість, пов'язана з виконанням поставленого перед собою завдання, а не фінансова винагорода або суспільне визнання. Звісно, успішний косплеєр під час комік-комікету перебуває в центрі уваги, утім це не означає, що тепер він розбагатіє або його кар'єра піде вгору. Насолодившись своїми 15 тьма хвилинами слави на комікеті, косплеєр аж ніяк не квапиться змінити свою основну роботу. В атмосфері комікету відчувається самобутній вплив ікегай. Наприклад, тут немає системи оцінок і класифікацій. Увага й оплески призначені всім учасникам порівну, хоча, певна річ у когось може бути більше шанувальників і більше продажів. На фестивалях не проводять конкурсів та не дають нагород, і кожен продавець, гурток, може розраховувати на однакове коректне ставлення і однаковий простір для просування свого товару рівно 90 на 45 см. Організація комікету показує, наскільки тісно і кігай може бути пов'язана із загальним розумінням щастя. Усі хочуть бути щасливими, і можна почуватися щасливими, щасливішими, якщо хоч якоюсь мірою здобути ікігай. Як люди сприймають щастя – досить цікаве питання з погляду науки і практики. Люди переконані, що для щастя потрібні певні умови. Згідно з гіпотетичною формулою, потрібно отримати ті чи ті преференції або ресурси – освіта, робота, шлюб, гроші – і щастя прийде. Насправді ж, як показують наукові дослідження, у людському житті не так уже і багато речей, абсолютно потрібних для щастя. Наприклад, на противагу поширеній думці, якщо у вас багато грошей, це аж ніяк не означає, що ви обов'язково будете щасливі. Звісно, ліпше мати достатньо грошей, щоб забезпечити собі комфортне існування, але якщо це питання вже розв'язане, купити щастя гроші не допоможуть. Поява дітей теж не завжди приносить щастя. Шлюб, соціальний статус, успіхи в навчанні – Усі ті умови, які нерідко вважають потрібними для досягнення особистого щастя, насправді мало пов'язані зі щастям як таким. Дослідники вивчили явище під назвою «психологічна залежність». Люди схильні розглядати певні речі як необхідні для щастя, хоч насправді це не так. Термін «психологічна залежність» означає, що ви такою мірою зациклені на тому чи тому предметі, що за його відсутності вважаєте щастя неможливим. Наприклад, одні вважають потрібною умовою для щастя шлюб. У цьому випадку вони почуватимуться нещасними, поки залишаються неодруженими. Другі скажуться, що не можуть бути щасливими, бо в них мало грошей, треті впевнені, що не можуть бути щасливими, тому що не мають гідної роботи. Плекаючи психологічну залежність, ви й далі почуватиметесь нещасним. Нещастя, це вакуум, у якому немає потрібного елемента, і цей вакуум створюваний упередженою уявою єкт, суб'єкта. Абсолютної формули щастя немає, кожна життєва обставина по-своєму може слугувати основою для щастя. Можна бути щасливим, одружившись і народивши дітей, або одружившись і не народжуючи дітей. Можна бути щасливим, залишаючись одинаком, маючи диплом коледжу або не маючи диплома. Можна бути струнким і щасливим, можна бути щасливим, маючи зайву вагу. Можна бути щасливим, живучи в тепл теплому кліматі, наприклад, Каліфорнії. Можна бути щасливим, живучи в Монтані, що відомо суворими зимами. Борець Сумо може бути щасливим, коли досягає рангу Йокодзуни, а може бути щасливим, залишаючись серед молодших порців, коли грає свою невелику роль і не збирається здаватись. Коротко кажучи, щоб бути щасливим, потрібно прийняти самого себе. Прийняти себе – одне з найважливіших і водночас найскладніших для нас завдань. Прийняти себе – одна з найцінніших і найкорисніших речей, які ви можете для себе зробити. Це формула щастя, яка майже нічого не коштує і не потребує подальших оновлень і технічної підтримки. Суть у тому, що хоч це й парадоксально, прийняти себе часто означає звільнити себе, надто якщо ви маєте ілюзорне «я» як зразок для наслідування. Щоб прийняти себе і бути щасливим, потрібно відпустити ілюзорне «я». У п'єсі Моріса «Метерлінка. Блакитна пташка» дівчинка Мітіль та її братик Тіль-Тіль вирушають на пошуки щастя. Вони впевнені, що знайдуть блакитну пташку щастя десь далеко. Вони довго шукають, але ніде не можуть знайти її. Розчаровані повертаються додому і бачать, що в їхній оселі весело щебече блакитна пташка. Насправді блакитна пташка увесь цей час була у них. Про що це свідчить? В 1996 році італійські дослідники оприлюднили результати великого відкриття в галузі нейробіології. Досліджуючи мозок мавп, вони помітили, що їхні нейрони – активізуються під час певної діяльності. Той самий набір нейронів активізується, коли мавпа спостерігає за іншими мавпами, що заклопотані такими самим заняттям. Нейрони, що мають такі властивості, назвали дзеркальними нейронами. Дзеркальні нейрони висловлен... виявлено і у мозку людини. вважаючи, що ці нейрони беруть участь у різноманітних комунікаційних процесах, зокрема в тих випадках, коли ми намагаємося уявити собі, про що думають інші люди. Дзеркальні нейрони відіграють важливу роль, коли ми порівнюємо себе з іншими людьми, а це потрібно, щоб збагнути самих себе. Дзеркало у вашій ванній кімнаті віддзеркалює ваш фізичний образ. Проте, щоб оцінити свою особистість, вам треба віддзеркалитись в чужій особистості. Тільки через усвідомлення схожостей, відмінностей між собою та іншими ви можете дійти до реалістичної оцінки свого характеру. Це саме відбулося з «мітіль» і «тільтілем». Тільки після того, як діти помандрували світом і порівняли себе з іншими, вони усвідомили свою справжню природу і змогли прийняти себе такими, якими вони насправді були. Казка про блакитну пташку розповідає нам про те, що кожен може знайти щастя у власному, унікальному світовідчутті. Нам може здаватися, що десь трава зеленіша, але це ілюзія. Люди, що приходять до комікет, на комікет і спілкуються між собою як рівні, добре це знають. Вони приходять на комікет у пошуках своєї блакитної пташки і знаходять те, що шукають не десь, а всередині самих себе. Вони радо перевтілюються фантастичних персонажів аніме в косплеї, а потім знімають своє яскраве вбрання і стають такими, якими є в реальному житті. Розділ 10. Прийміть себе такими, якими ви є. Томідзо Ямагуті, нинішній власник і керівник відомої японської кондитерської компанії Суєтомі, що виготовляє ласощі для чайних церемоній та інших заходів, починаючи з 1893 року, фірма випускає цукерки у вигляді квіток. І, за словами Ямагуті, вони трохи відрізняються одавіднотною формою та відтінком. Проте це не означає, що кондитерам бракує майстерності декілька разів відтворити той самий зразок. Насправді, Кондитери спеціально надають цукеркам спеціальної форми кожен свою, бо в природі не може бути двох однакових квіток. Фундаментальна аксіома сучасної промисловості твердить, продукція має, наскільки можливо, володіти постійними властивостями. Наприклад, якщо ви випускаєте автомобілі, то тисячі механічних та електронних деталей мають бути ідентичними копіями. Без цього автомобіля не зібрати. Із живими істотами, зокрема, людьми, такий підхід не спрацьовує. Ми дивимося довкола і розуміємо, що кожна людина унікальна. Навіть у близнюків можуть бути різні характери. Люди сприймають представників однієї етнічної групи як однорідне ціле. Якщо ж ви придивитесь уважніше, то помітите індивідуальні відмінності. Як справедливо зауважив Ямагуті, різноманітність становить одну з найвеличніших особливостей природи. Цукерки у вигляді квіток трохи відрізняються одна від одної, і це реалістично. Культура й освіта відіграють у житті важливу роль, тобо люди різняться між собою ще сильніше, ніж квітки, листки та інші живі істоти. Не варто намагатися бути схожим на інших, навіть якщо цього потребує оточення. Ви цілком можете заспокоїтися і бути собою. Японське прислів'я дзюнін тоїро» «10 різних кольорів для 10 різних людей» наголошує на тому, що у людей можуть бути різні характери, почуття і цінності. У пошуках свого «ікігай» Ви скільки завгодно можете залишатися самим собою. І навіть цілком природно, що ви залишитесь самим собою, бо кожен із вас відрізняється від інших хоч би одним відтінком. Шанобливе ставлення до різноманіття не надто узгоджується з поширеними уявленнями про культурну та етнічну однорідність Японії. Уряд досить суворо обмежує в'їзд до країни. Вигляд приміських потягів, що заповнені офісними працівниками, Наявність службовців, що впихають до вагонів нову партію пасажирів, навряд чи свідчить про повагу до особистості. У Японії досі існує стереотипне уявлення про шлюб і подружнє життя, а японський уряд не квапиться законодавчо закріплювати рівність статей і сексуальних меншин. Без сумніву, японці вважають себе єдиною нацією. Глобалізація поступово змінює спосіб мислення людей, але японці вважають себе однорідною нацією. Хай там що, треба заглибитись далі, щоб збагнути, як виявляється індивідуальність у японському суспільстві. А це дуже цікава тема. Японці знають кілька маленьких секретів, що не порушують гармонії у взаєминах з іншими людьми. Для цього є історичні причини. У період Едо, що розпочався 1603 року і передував модернізації Японії, після реставрації Мейдзі в 1867, Сьогунат Токугава Відповідно до потреб часу запровадив низку заходів, спрямованих на збереження стабільності в суспільстві. Серед іншого були видані закони проти розкоші. Економіка в період ЕДО активно розвивалася, і деякі торговці, збивши статки, невпевно тринькали гроші. Така демонстрація розкоші деморалізувала людей і підривала громадський спокій, привертаючи увагу до вражаючої класової нерівності. Тому Сьогонат офіційно заборонив марнотратство. Багаті торговці... Підкорилися. Або, принаймні, вдалися. Оскільки в ті часи із сьогоном ліпше було не сперечатись. Насправді ж вони вже потайки задовольняли свої забаганки. Наприклад, замовляли для себе одяг з підкладкою з дорогої тканини. При цьому верх одягу був скромним. Бути зовні непомітним і водночас дбати про свою приховану індивідуальність, мудрість, яку мешканці Японії, зберігали впродовж віків. Корис... Корис... Скористатись цим способом можна в будь-якому суспільстві – Надто там, де соціум концентрує забагато уваги на приватному житті. Згадайте хоч би нинішній диктат соціальних мереж. Японська традиція ховати вияви індивідуальності за зовнішньою пересічністю в наш час має позитивний і негативний вияви. Наприклад, вона майже унеможливила інноваційні прориви, оскільки до таких бунтівних особистостей, як Стів Джобс чи Марк Цукерберг, у японському суспільстві ставляться нетолерантно. Нові форми послуг зіштовхуються з наявними – наприклад, юбер або айрбен, і розвиваються в Японії дуже повільно. Японську систему освіти гальмує придушення індивідуальності і, пере... і переймання посл... послухом учнів на шкоду розвитку їхніх особливостей. Такий соціальний клімат спонукає багатьох японців шукати ікігай своєї індивідуальності на особистій території. Звісно, потайливість – не єдине розв'язання проблеми, але цей спосіб принаймні заслуговує на увагу. Випадковому спостерігачеві офіційний працівник здається позбавленим індивідуальності. Проте цілком можливо, його непоказний костюм приховує пристрасть до анібе або манги. У будні він може бути зразковим клерком, але вечорами та у вихідні стає зіркою комікету або солістом аматорської рок-групи. Думку про те, що людина, яка на перший погляд здається конформістом, комфон... приховує непомітну зовні глибину, примушує поглянути на життя по-новому. Крім того, сприйняття свого життя в кожної людини може бути цілком унікальним. Індивідуальна унікальність – явище, яке потрібно відкривати і вивчати, а не просто тримати в собі і зберігати недоторканним. Якщо визначити ікігай як гармонію людини і суспільства в цілому, це зменшить рівень стресу, спричиненого конкуренцією та порівнюванням себе з іншими. Вам не треба щосило доводити щось, щоб вас почули – ви можете просто говорити пошипки, іноді майже нечутно. Відомий виробник тофу Такеру Ямасі, що працює в передмісті Токіо, у душі філософ. Він розмірковує про різноманіття соєвих бобів – основний складник виготовлення тофу. Так, наче йдеться про унікальні властивості людської душі. Це радше Арістотель, а не Платон, каже Ямасіта. Згодом на превеликий подив знімальної групи цитує Шекспіра – Очевидно, шедеври Шекспіра, як і вибір бобів, мають безпосереднє відношення до мистецтва приготування тофу. Розповідаючи про те, як він готує тофу, Ямасіта поводиться незвичайно. Але так поводяться часто, особливо, люди з унікальним ставленням до ікігай. І саме в країні де вираження індивідуальності це не те саме, що екстравагантність. Ікігай і щастя походять від прийняття себе. Визнання з боку інших людей, звичайно, може слугувати бонусом. Проте на невідповідному контексті може заважати набагато важливішому процесові самосприйняття. Як зазначив Магуті, у природі нічого немає однакового, кожна людина інакша. Цінуйте себе такими, якими ви є. Якось мені довелося поспілкуватися з британськими коміками Метом Лукасом та Девідом Воліамсом. Вони проводили в Токіо прес-тур у межах підтримки шоу «Маленька Британія». Під час розмови Лукас зізнався, що з нього часто насміхалися в школі, тому в ролі творчої самооборони він почав смішити людей заздалегідь, не чекаючи, поки ті почнуть сміятися з нього. Воліамс погодився з ним, сказавши, що сміх може стати найкращою формою самозахисту. З когнітивного погляду сміх вважають випадком метапізнання, яке підтримує префронтальна ділянка кори головного мозку. У процесі метапізнання Ви не мог би дивитись на себе збоку. Так ви миритеся з власними вадами і доповнюєте своє уявлення про себе новими даними. Зустрітися із самим собою буває страшнувато. У таких випадках може допомогти здоровий сміх, за яким стоїть мета пізнання себе. І навіть якщо мета пізнання не зможе вас розвеселити, мати реалістичне уявлення про себе завжди корисно, навіть якщо ця картина геть не ідеальна. Зрештою, найбільша тимниця і кігай полягає саме в прийнятті самого себе з усіма унікальними властивостями, якими ви обдаровані від народження. Не існує єдиного оптимального шляху до ікігай. Кожен із нас має шукати свій шлях, продираючись крізь хащі власних неповторних рис. Утім, не забудьте щиро посміятись, коли його шукатимете. Сьогодні і щодня. Висновки. Знайти своє ікігай. Погляньмо знову на п'ять принципів ікігай. Принцип перший – починати з малого. Принцип другий – звільнити себе. Принцип третій – гармонія і стійкість. Принцип четвертий – радіти малому. Принцип п'ятий – бути тут і тепер. Тепер, коли ви прочитали книжку, що ви думаєте про ці принципи? Чи з'явилися у вас міркування про те, як дати раду своїм життєвим проблемам? Ідея спробувати щось нове, спочатку роблячи маленькі кроки – і не шукаючи негайної винагороди зовні, здається вам привабливою. Чи здатні ви нині побачити засадчий зв'язок між гармонією і стількістю? Чи відчуваєте ви, що тепер спокійніше ставитиметесь до власних особливостей і водночас станете толерантнішими до диватства інших людей? Вам тепер буде легше знаходити задоволення в дрібницях? Сподіваюся, що ця маленька книжка про ікігай – дасть вам можливість оцінити значення цих п'ятьох принципів, розкрити їх для себе повніше і глибше, та допоможе збагнути й вирішити саме ваші проблеми. Концепція ікігай з'явилася в Японії, проте ікігай цілком може існувати далеко за її межами. Японська культура не має якихось переваг над іншими. Річ у тому, що в Японії склалися певні традиції та культурні умови для виникнення ікігай. Цілком можливо, що серед тисяч різних культур світу можна знайти концепції аналогічні або схожі на ікігай. Зрештою, усі культури рівні, і всі вони існують завдяки зусиллям людей, які здавна прагнули жити мирно і не заважати жити іншим. Хідео Кобаясі, знаний сучасний японський літературний критик, якось сказав, що хоче прожити якомога довше. Спираючись на власний досвід, він стверджував, що кожен новий день життя приносить нові відкриття і нову мудрість. За словами його колишнього редактора Масанобо і Кеде, Кобаясі, шукаючи метафору, щоб висловити те, що він вважав найважливішим у житті, часто казав про універсальний двигун. У кожній яхті, як казав Кобаясі, існує універсальний двигун. Він не дуже потужний, але працює без перебоїв, і в надзвичайних ситуаціях або під час лиха універсальний двигун допоможе яхті щасливо повернутися до гавані. Ікігай схожий на універсальний двигун – про який згадував Кобаясі, не має значення, що відбувається у вашому житті. Якщо у вас є ікігай, ви зможете подолати будь-який складний період, і ви завжди можете повернутися до своєї тихої гавані, щоб звідти знову вирушити на пошуки пригод. Як ми показали, ікігай не пов'язаний з якоюсь однією системою цінностей і не записане у священних заповідях. Воно виникає, коли в нашому житті гармонійно перегукуються різноманітні дрібниці жодна з яких сама по собі не слугує грандіозній меті. Гадаю, пов'язані з ікігай цінності, які ви потроху вбирали, читаючи цю книжку, надихнуть вас спробувати щось нове та крок за кроком змінити своє життя. Ваш початок не обов'язково супроводжуватимуть фанфари. Ваш спосіб думок не зміниться за одну мить. Він змінюватиметься повільно і поступово. У житті потрібна еволюція, а не революція. Занадто часто люди збиваються правильно... з правильного шляху в гонитві за ілюзією, коли, захопившись новими принципами, новим способом думок і дій або ідеєю, почати все спочатку, прагнуть змінити життя одним сильним ривком, і Кігай лише підкреслює ваші інтуїтивні здогади, здогади. тому зміни будуть неквапливі і скромні, як і саме життя.